Nu är det dags för lite annorlunda programpunkt här på Folk och Vi ska nämligen göra en simulerad övning av en allvarlig händelse som drabbar delar av vårt land. Vi har ju fått vänja oss vid en del naturkatastrofer och annat. Vi hade den stora skogsbranden här i somras. Vi har ju också haft stormar som har ställt till den en hel del, slagit ut el och kapat transporter och annat, och många menar att vi behöver vänja oss. Framöver vid lite mer extrema, eh, inte minst värdehändelser. Vi ska se lite grann nu hur det fungerar, hur det kan fungera, och också diskutera lite vad det är för medel vi behöver komplettera med för att kunna förbättra och förstärka vår krishanteringsförmåga, alldeles oberoende av vad det är för typ av kris som uppstår i framtiden. Och Tanken är ju att vi har en diskussion här framme på. Scenen, men ni har fortfarande möjlighet att komma med kommentarer, frågor påpekanden, gärna mikrofonen där. Men ni kan också skicka Twitter så har vår eminenta twitterredaktör redaktör koll på de frågorna och se till att du spelar in dem. Men jag skulle vilja börja med att hälsa välkommen först då till Lars Hetström, som är chef för Försvarshögskolan samt också till Lars Göran Udholm som är brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund. Varsågod Lars och Lars Göran och kom upp. Och jag skulle vilja börja med dig Lars hetström. För exakt tio år sedan så kom du raka vägen hit till Folk och Försvarskonferens. Och då kom du hembordrad från Thailand, där du hade varit i första gänget som åkte ner efter tsunamin. Berätta. Ja, vi var ju 20 personer som åkte ner i en första insatsstyrka till Thailand efter tsunamin. Ungefär två, två dygn efter tsunamin. Och vi hade väl jobbat kanske i åtta, tio dagar att det kunnat vara då. Då Christiana Salomonsson som var generaldirektör på Räddningsverket ba mig komma hem och sa att nu är det folk och försvar. Försvarskonferens, det vore jättebra om du kunde komma hem och berätta lite grann från den första insatsen och intrycken där nerifrån. Så att jag tog ett plan hem från Phuket via Bangkok och kom med praktiken direkt hit upp och hade med mig ett antal bilder och jag tror jag hade fem stödord i en liten anteckningsbok och jag kommer fortfarande inte riktigt ihåg vad jag sa för någonting men... Jag tror det gick bra i alla fall. Mm. Mm. Hur gick det till när du blev ombedd att åka ner? Hur lång tid tog det från det att du hade vasslats till det att du faktiskt satt på planet? Ja, det tog ganska kort. tid. Det var från klockan 12 på natten till klockan 16 nästa dag. Men det, den, den, den, det som har diskuterats mycket efteråt det var ju liksom själva att trycka på startknappen. Det var det som tog lite tid och som också kritiserades efteråt. Och när du ser sen i backspegeln, vad hade man kunnat göra annorlunda just i den delen? Ja, alla de delarna som sen katastrofkommissionen pekade på i brister i det svenska systemet, jag vill påstå att nästan alla de delarna som de pekade på har tillgodosätts eller förbättrats. Och ibland så brukar jag säga det att om man ska skriva svensk krisberedskapshistoria så kommer eh, tsunamin att vara en milstolpe, eller konsekvenserna av tsunamin att vara en milstolpe i den historien. För det skedde stora förändringar efter, efter tsunamin, mm. och framförallt på nationell nivå ska jag säga. Även på regional, men framförallt på nationell nivå. Det... När, du, när du var där nere och arbetade då i detta fruktansvärda, akotiska område, vad, du kände, vad kände du kände de största bristerna? Vad kände du dig som ensamma någonstans? Ja, alltså när man jobbar med sånt här så, så, så är man vanlig liksom att möta... Ovanliga händelser, så, så, så, så båda vi två som, som har liksom jobbat med det här under lång tid är vanet att vi är en osäker miljö. Man vet inte var man ska arbeta någonstans, man vet inte riktigt uppdraget och man vet inte riktigt hur man ska lösa det. Men det, klart, det kändes väldigt långt borta, det kan man väl säga. Att vi var långt borta. vi var underbemannade såklart va? med 20 personer och stort geografiskt område och ett nytt uppdrag som inte riktigt fanns inramat i ett regelverk. Det var en ganska okänd miljö. Men det var liksom att försöka lösa det på bästa sätt. Och det som vi kommer kanske återkomma till. Att det så, finessen i det svenska krishanteringssystemet är att det finns ett stort möjlighetsrum. Vi brukar kalla det för ett möjlighetsrum. Där många söker kanske en, en hårdare struktur. En hierarkisk struktur. Men finessen med att jobba som vi gör. Det är att det finns utrymme att hitta nya lösningar. Och det gjorde vi där nere. Du menar då att det, områden där det faktiskt inte finns några regler och där, där man helt enkelt får använda sitt goda förstånd och sitt omdöme? Ja, det är väldigt mycket så. Jag tror att Lars Göran kommer att komma in på samma sak faktiskt när det gäller Westman, att det, varje, På ett sätt är varje, varje, varje händelse unik. Man har regelverket att luta sig mot, men det som du säger, ibland finns det inte ett regelverk och då måste man försöka, efter bästa förmåga och, och bästa förstånd, lösa frågorna. Eller att man kan regelverket så bra så att man kan faktiskt ta ut svängarna ganska nära ytterkanterna för att riktigt utnyttja de möjligheter som finns. Mm. För en del av den kritiken som föddes fram efter var ju att man tillämpade regelverket väldigt stiltigt. Mm. Många som kritiska till exempel mot UDs hantering då mm. kom människor desperata, de hade inget mer än kläderna de hade på sig och som förväntades om kunna presentera handlingar och pengar och, och annat eftersom reglerna var sådana. Men du säger då att vi börjar egentligen kanske inte reglera för mycket då, utan se till att människor faktiskt vågar fatta beslut och agera på egen hand. Alltså både och. Dels när det gäller UDs del så var det så att det var ett regelverk som inte var anpassat till den här situationen. så att När UD försökte följa det så var det helt fel och blev helt fel. Och det är en av de sakerna som har förbättrats. Och den kritiken jag har jag själv varit på regeringskansliet och etablerat kansliet för krishantering. Så hela regeringskansliet, inklusive UDs beredskap, har förändrats och förbättrats. Men regelverket var ju inte anpassat till den här situationen, det, det blev ju helt fel. Liksom. Men är det inte själva kriteriet på en stor katastrof och kris att vi egentligen inte har något regelverk för det? För de händelserna är ju sådana, det händer ute i svansarna så säger säga om man pratar om fördelningskurvetsvans som vi egentligen inte kan förutse och förbereda och vi kommer alltid ligga efter det när det gäller regler och regelverk. Det behöver finnas regelverk, det behöver finnas ramar. Det är en grundförutsättning. Men jag, jag tror väldigt mycket på det system som vi har. Att det är framgångsrikt att möta eh, komplexa händelser, alltså det vi ser inträffar. Där det är, är någonting nytt som vi inte, kanske inte riktigt förstår, vi inte har sett, vi har inte liksom räknat med det, vi har ingen plan för det. Då är det svenska systemet mycket framgångsrikt för där finns en flexibilitet och en töj, töjmål liksom som, som man behöver ha. Mm. Det är tio år sedan. Eh, Tsunamens så sitter ju fortfarande väldigt djupt eh, hos många människor och eh, minnet är ändå starkt. Är det några luckor som du ser några områden där du ser att vi fortfarande behöver åtgärder eller, eller är det så att vi har lärt den fulla läxan av tsunamen och faktiskt gjort så gott vi har kunnat för att täppa till de luckor som har funnits? Jag kan väl inte säga att det är någon, någon stor sak. Det hände ju väldigt mycket, många, många bra saker. Vi fick ju en ny myndighet, MSP och tre andra myndigheter, kanske lite för krishantering. Man såg över länsstyrelsernas roll. Kanske en sak som jag skulle faktiskt vilja som dåvarande regeringen inte ville ha och som jag tror är, är lite svårt att hantera. Men vi föreslog att det skulle finnas en civil beredskapshöjningsnivå från, från den myndigheten och krisberedskapsmyndigheten. Det där kan bli motverka flexibiliteten, men vi föreslog att åtminstone det som är kopplat till förordningen att man skulle gå igång med sina ledningsfunktioner från de utpekade myndigheterna och också starta omvärldsbevakning, att det skulle man faktiskt kunna göra. Och det tror jag fortfarande skulle kunna vara en möjligtvis en bra signal, att MSP skulle kunna använda den signalen för att liksom trycka på en knapp och, och trigga igång systemet. Jag hoppas vi att Anders Ygeman lyssnar på det, för han... Ja. Du då ska jag gå över till dig Lars-Jörn Du var ju också med faktiskt i Thailand och arbetade. Men framförallt har du ju också erfarenhet av den omfattande branden som vi hade i skogarna här nu i somras. Hur och när blev du inkopplad och när insåg du Var i den där situationen? Ja, eh, inkopplad. Jag, jag kände till branden sedan den startade. Då och följde den lite på distans för att vi fick tidigt en fråga om att bidra med resurser. Sen fick jag själv frågan på måndag eftermiddag eller egentligen kanske precis runt lunch om att komma till Västmanland och gå in som räddningsledare. Man hade kommit fram till från de lokala räddningstjänsterna att man gärna såg att staten gick in, tog över samordningen och helst också tillsatte en person som kommer då inte kom från länet. Men det tog rätt lång tid innan man kom dit. Va? Man underskattade ju omfattningen och risken med den här branden från början. Vad hade man kunnat göra annorlunda? Alltså, det, det är svårt att säga. Länsstyrelsen började nog ställa frågan eh, kanske två dagar innan. Hur, hur går det här? För att den växte ju hela tiden. Det var inte så att man fick stopp på den, utan den fortsatte växa. Och man, man la nya linjer och den bröt igenom. Och det var väldigt ogynnsamma värdeförhållanden. Det var ju värdeförhållanden? Alltså, det är en sån extrem, så att jag är... Jag vet att vi hade något liknande ungefär 15 år sedan då Natyrestabran. Men, men det är väldigt sällan som vi i Sverige har de här förhållandena. Och jag tror att vi, vi har en tendens att underskatta problemet. Att just en extrem situation. Du sa att, att regelverken finns inte för extremsituationer. Och det finns inte heller i, i våra huvuden riktigt. Vad vi behöver göra för att hantera någonting som är under en extrem situation. För när vi hanterar den här branden eller en brand, det hanterar vi flera hundra varje år inom räddningstjänsten. Men de blir inte så här. Vi måste liksom på något sätt lära oss att förstå att här finns det andra faktorer som gör att vi riskerar. Jag brukar ibland säga att det känns som att vi åker mot Niagara-fallet. Vi är på väg mot Niagara men vi fattar inte först vi är i fallet. Och då är det för sent. Så när du blev inkallad där, då, tror jag, hur, hur såg situationen ut då? Hur var organisationen och hur fungerade mellan de kommunala räddningstjänsterna och fungerade med länsstyrelser? Ja. Alltså då, då hade vi ju fått en utveckling där under måndagen som vi har aldrig sett något liknande i Sverige. Och, och då gick man hur stora områden var som brann? Vi kanske kan repetera. Eller har inte det här, detta eh, Sammanlagt blev det ju nästan 14 000 hektar. Och det här närmade sig också välbefolkade samhällen? Ja, och... och det var i två kommuner. Det började i Surahammar, spreds över i Sala och sen höll den sig där fram till på måndag när den med väldigt fart och gick in i Norberg och Fagersta. Så då har vi helt plötsligt fyra kommuner involverade och det finns en worst case prognos på att 2030 så kommer branden att nå Norbergs tätort. Och i det perspektivet då vänder liksom det här från att vara en brandinsats. Nu nu är det inte bara en brandsläckning. Nu har vi Runt tusen personer som är evakuerade, några spontant, några är beordrade. Vi har boskap som är evakuerade. Vi har en, en samhällskris här som pågår. En person har omkommit, flera har evakuerats under traumatiska former. Då, är, då har vi fått en komplexitet som vi inte hade bara några timmar tidigare. Och det var ju den situationen som som fanns när jag kommer in på tisdag morgon. Och, så vi satte oss några stycken och började titta på. Vad är det vi behöver hantera i den situation vi har nu? Mm. Och sen nästa steg då. Hur ska vi bära oss åt? Och här kan jag ju känna lite grann att Här skulle det vara bra om Sverige hade ett en mall som vi alla gemensamt bekände oss till. Så vi inte behöver liksom börja om i en utbildningssituation varje gång. Men vad menar du vad, vad menar med mall då? Vad, vad är det för mall? Alltså vi har inget, inget standardiserat system för hur vi. Eh, riggar oss när vi hanterar de här händelserna. Du menar hur ni riggar från från länsstyrelser, kommuner, civilsamhället eller vad? Precis. Det finns ett projekt idag som MSB precis har avslutat som heter Ledning och samverkan och där är en implementering och där hoppas jag att det ska bli flera som eller att alla egentligen som är involverade i krishantering ska känna till det här. För det är så mycket lättare när det kommer in folk för här kommer in massor med människor. Några är professionella, några är semiprofessionella och några är frivilliga. Att få alla de här att jobba tillsammans om man pratar ungefär samma språk. Mm. Då, då sparar man tid i uppstarten. Mm. Eh, nu samordnade du organisationer och, och myndigheter och annat. Eh, vi såg ju också massiva insatser, spontana insatser av människor på gatorna och människor runt omkring. Jag vet hur man, eftersom jag är hästmänniska själv, så vet jag hur vänner organiserar med transporter för att köra in och flytta ut hästar, lasta hästarna och köra ut området. Vilka kontakter hade ni med den delen av räddningsinsatserna, får man väl ändå säga? Alltså med det civil, civilsamhället, mm. personer? Eh, både... Både bra och dåliga kan jag säga. Initialt så var det nog så att väldigt mycket som skedde i civilsamhället. Det skedde på deras villkor och de upplevde nog att de inte hade någon direkt feedback från räddningsledningen. Och de hade inga direktiv och förhållanden, så de skapade sina egna. Och det tycker jag de gjorde väldigt bra och det visade sig vara väldigt klokt av dem att göra det här. Sen tycker jag i ett senare skede då när vi kom igång och började bygga den här samordningsorganisationen och där några av er som finns här också var med. Då fick vi in de här delarna i den samordningsstaben som vi hade, och då fick vi en koordinering. Som jag tror kanske var lite nyckeln till den framgång som det ändå blev. Mm. Just att få med alla delar. För det är så. Samhället behöver alla aktörer. Och det spelar ingen roll vad man har för uniform eller organisationstillhörighet. Utan alla har sin del. Och då är, blir det som den här symfoniorkestern, det behövs en dirigent, men sen behövs det också att instrumenten spelar rätt. Och, och kan man då tala om att alla spelar samma stycke och se till att de har samma partitur, då blir det ju enklare. Mm. För ibland så skapar ju den typen, det kan ju bli lite friktioner där mellan förväntningarna från medborgarna och invånarna på vad myndigheterna ska kunna bidra med. Eh, och också en viss irritation då från myndigheten över människor som tar sig för saker och ting, ta egen initiativ som inte ligger inordnat i de planer som man har. Ja, ah, visst kan frivilliga vara jobbiga. De gör ju mer analyser vad, <laughs> vad jag vill göra. Men jag menar, det, här, det här är en verksamhet man ändå kan försöka öva och man kan samordna. Vad har vi lärt oss av branden i Västmanland som vi inte visste tidigare men som vi har tagit till oss nu? Och för, för min del så vill jag nog påstå att det är just den här. Kanske något förändrade strukturen vi har i samhället när det gäller resurser. Tidigare har i alla fall vi inom kommunal räddning tjänst väldigt mycket förlitas oss på Försvarsmakten. branden 15 år sedan då fanns ett värnpliktsförsvar jättestora resurser. Idag ser det inte likadant ut. Vi har andra delar som kommer in och tar över vissa av de bitarna som då sköttes av Försvarsmakten. Det ställer nya krav på oss. Vi ser också en ny frivillighet. Alltså Missing people är många som nämner i de här sammanhangen. Det är alltså människor som vill hjälpa till när det behövs. Men som kanske inte är organiserade i de traditionella organisationerna som vi är vana att jobba med. Och här tror jag att här har vi någonting som vi behöver öva jättemycket på. Och lära oss framförallt att, att jobba ihop med frivilligheten. Jag har ju ett, ett fantastiskt exempel här. Jag vet inte om... Har vi tid att ta det? Du får ta det. Om det är ett fantastiskt exempel. för Ja, exempel. det är så häftigt. Det är två killar, Joel och Oskar. De är från Göteborg. Joel, han kör traktorer. Han är alltså maskinförare. Och Oskar, han ska bli ljudtekniker. Så de är i Piteå på kurs. Och så är de på väg hem till Göteborg. Och då passerar de Västmanland. De har hört att det brinner. De stannar till hos frg gruppen och frågar. Kan jag få, eller kan vi få hjälpa till? Och de blir då placerade på en vägspärr. Och då ungefär samma veva så ställer vi frågan ut till FRG-grupperna. Har ni några som kan IT för vi lever i ett kommunikationstekniskt vakuum. Vi har ett dåligt eh, wifi på den här konferensanläggningen. Mobiltelefonin är, är ganska knall och Rakelsystemet har också kapacitetsbrister. Så i det här läget så ställer vi den frågan. Då kommer de. Inkommer två killar, Joel i sina brallet som han har några traktor och Oscar han har blott hår och säger vi fixar det här åt er. På mindre än ett dygn så har de byggt upp ett fungerande wifi-nätverk i anläggningen. De har tickat till sig grejer från Cisco. De har lagt upp en mappstruktur i Google Drive och en mailstruktur i Google Mail för hela insatsen. Och som om inte det räckte då så kommer de också på tanken att här går ju järnvägen. Vi kanske kan få in banverkets fiber här. Så det tar ett halvt dygn till. Sen har vi 2 gånger 100 megabit. Vi har en hel struktur för det här. Från två personer som inte ens jobbar med IT. Det låter helt underbart, eller hur? Det är frivillighet när det är som bäst. Ja, och det låter inte direkt som om de här killarna med sitt blåa hår har fått jobb. Om de har sökt jobb på länsstyrelsen i Västmanland. heller direkt han ja, nu jobbar inte jag där, men jag tror inte de hade fått jobb på Södertörn heller. Jag säger stort tack Lars och låt Göran. Ni får ställa er här, för ni ska nämligen vara mina expertbollplank och mina sidekicks. För nu ska vi lyssna på en allvarlig händelse. Rulla bandet! Fortsatt konflikt i östra Ukraina och den ryska inblandningen blir allt tydligare. Allt ofta ger sig incidentberedskapen upp för att kontrollera utländsk aktivitet. FRA bekräftar att ryskt jaktplan uppträtt närgånget mot svenska signaler. MSB leder en svensk insats för att hjälpa tusentals som smittats av Evo. Försvarsmakten bekräftar ubåtskränkning i Stockholms skärgård. Det finns 55 bostadsområden där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning. Tusentals resenärer drabbade av tågstopp i Halsberg efter strömbrott. NATO rapporterar att de gjort hundra insatser inom Regn och väder i södra Europa utsätter städer och sandhällen för... Enligt Säkerhetspolisen deltar fler än hundra unga svenskar i kriget i Syrien. Telja utsattes för omfattande överbelastningsattacker. Stormens vea slår mot Öland och Blekinge. Tåg och färgetrafik tvingas Frankrike skakas in. av ett terroristattentat i centrala Paris. Efter en händelserik höst kom till slut vintern med besked. De stora vinterstormarna lamslog stora delar av södra Sverige under mellandagarna och medförde stora problem för el- och telekombolagen. De återkommande strömavbrotten innebar också stora förseningar för den spårburna trafiken över hela landet och många julfirande blev sittande på kalla tåg och perronger i väntan på att trafiken åter skulle komma igång. Lördagen den 10 januari utfärdar SMHI en klass 3-varning för Gävleborgs och Uppsala län. SMHI förväntar sig stormbyar längs kusterna och vindar uppemot 25 sekundmeter. Över 80 cm snö väntas under natten till söndagen. Konsekvenserna för samhället väntas bli omfattande. God middag och välkomna till nyheterna tisdagen den 13 januari. Idag vaknade Uppsalaborna upp för tredje dagen utan ström. Det är fortfarande drygt 120 000 abonnenter som inte har fått elen tillbaka och oron blir nu allt mer påtaglig. Tåg- och busstrafiken i Uppsala är inställd och länets 40 000 pendlare tvingas stanna hemma. Samhällsviktiga funktioner som sjukhus och vårdhem prioriteras i första hand och elbolagen kämpar i fortsatt mycket dåliga väderförhållanden. Det varnas nu för att elavbrottet kan bli mycket långvarigt. Livsmedelsbutikerna i Uppsala har nu haft stängt i tre dagar. Våra utsända vittnar om att frustrationen är stor bland de drabbade. Jag har tre barn och ingen släkt här. Var ska jag ta vägen? Hur ska jag kunna ge mat till mina barn? Säger Gustav Korotaj till vår reporter Niklas Andersson. Nyheterna följer självklart händelseutvecklingen i Uppland och rapporterar löpande under dagen. Vi sänder vår nästa ordinarie nyhetssändning nästa heltimme. Så då mina vänner, det är utgångsläget. Vi har haft en fruktansvärd vinterstorm som har slagit ut stort sett hela Gävleborg och Uppsala län. Jag ber att få hälsa vår eminenta panel som ska diskutera detta. Välkommen upp på scenen. Så välkommen upp Johan von Knorring försvarsdirektör Länsstyrelsen i Uppsala län. Helena Jonsson, ordförande för LRF, Lantbrukarnas Riksförbund samt Ann Enander, docent för Svarshögskolan. Ja, vi hörde här Johan, att det här har varit ett strömavbrott som har pågått i över tre dygn. Livsmedelsbutikerna håller svängda. Människor har varit utan el. Man kan tänka sig att frysarna börjar tina. Maten i kylskåpen börjar bli dålig. Det finns ingen värme. Det svårt att få fram vatten. Vad gör du när du hör om detta elavbrott? Vilka är de första du kontaktar? Vad blir dina första tankar? Så, så finns det ju alltså Insatserna står i väldigt stor proportion till den förberedelsetid som, som vi har fått i form av prognoser, vilka åtgärder vi har vidtagit innan det här har slagit till. Det påverkar naturligtvis det läge vi står i nu. För ni har hört att SMH jag har sagt att det här är en klass 3-varning. Ja, Och då har vi, ni har hört två dagar tidigare. Ja, då har vi ju gjort ett antal åtgärder långt tidigare. Och systemet bygger ju egentligen på att här är det ju ingen aktör som, som kan lösa ett sånt här problem på egen hand. Utan här är det, gäller det ju att samhället går ihop. Och att vi löser det här tillsammans. Och pratar vi om att det är strömlöst, så är det ju, då blir det ju en dominoeffekt på ganska många mm. samhällsviktiga områden som påverkas. Vi kommer att ha problem med att, eh, att eh, egentligen kommunicera med våra medborgare som, som en del, men vi kommer också ha problem med att kommunicera med varandra. Mm. Alla aktörer som. Eh, ja, alla aktörer som, som har en roll i det här kommer uppleva svårigheter. Men vad gör ni då? Hur löser ni? Nu står du i den här situationen. Ja. Du sitter där på Länsstyrelsen och du, har, du ser att man har slagit ut detta. Du märker massor av människor av frustration. Du har svårt att få kontakt med dem du behöver få kontakt med. Vad gör mm. du? Eh, ja, jag bedömer ju att läget ser ut så just nu att eh, de aktörerna som man kan se framför sig, vi pratar om kommuner, vi pratar om landsting, vi pratar om polis, eh, viktiga civila företag. Eh, vi har samlats egentligen antingen fysiskt, då, vilket är högst roligt i det här läget, eftersom vi har problem att kommunicera på distans. Så du har plockat in kommunalråden och höga förvaltningstjänstemän, polis andra myndigheter har plockat in på kontoret helt enkelt. Ja, i vår ledningscentral. Då. Vi har ju en ledningscentral som är byggd för att hantera kärnteknisk olycka och vi har också en organisation som är byggd för det. Och det är ju jämförelsevis med många andra län så är det ju en ganska kraftfull organisation och den organisationen av kommer vi också att i ett sånt här läge. Så där har vi ju en fördel kanske mot många andra länsstyrelser. Mm. Men förhoppningsvis finns de här befattningshavarna, de här beslutsfattarna samlade. Det stora problemet tror jag inledningsvis är att skapa ett bra läge. bra läge Ja, vad är det som händer i samhället? Vilka hjälpbehov finns? Att Vot... alltså ska... skaffa information och kunskap. Ja, en bra lägesbild av vad, vad är det som inträffar. Uppsala Län består av åtta kommuner. De här åtta kommunerna kommer drabbas på olika sätt. Eh, kommunerna ser väldigt olika ut och kommer att ha olika hjälpbehov. Eh, vi har en stor kommun, Uppsala kommun, 200 000 invånare, eh, varav 50 000 bor på landsbygden. De kanske klarar sig bättre. Medan de... Återstående 150 000 som bor i stan det är kanske där problemen är som störst mm. när det gäller värme, mm. vatten, Mat. avlopp och så vidare. Mm. Det finns ett antal som jag sa dominoeffekter här som, som kommer slå och det kommer gå ganska snabbt. Mm. Och då kan man tänka efter tre dygn så lyckas man fortfarande hålla igång sjukhusen och man lyckas fortfarande hålla igång en del centrala samhällsfunktioner. Men om det här skulle dra ut på tiden? Ja. Hur prioriterar man då? Vad gör man då? Samhället är ju känsligt och det har vi ju sett redan nu i det här läget vi står nu. Då. Och uthålligheten är ju högst begränsad. Min bedömning är väl egentligen att så mycket längre än en vecka tror jag inte att vi klarar att, att aktivt vidta åtgärder. Alltså det har med drivmedelsförsörjningen att göra, där vi ska kunna få tag i kunna tanka våra fordon, för räddningstjänster, polisverksamhet och all annan stödverksamhet stödverksamhet vi vi har har aktiverat I det här läget. Och då kan det ju vara vara verksamhet eller andra, andra delar som vi har så att säga, aktiverat som vi inte har haft Inledningsvis mm, det, var det jag tänkte lite grann på också Här sitter ni då myndighetspersoner, tjänstemän Och ni arbetar med detta och vi vet också Finns en tilltagande desperation Vi har en pappa som funderar över hur han skulle få fram mat Till sina barn, livsmedelsbutikerna är stängda Hur, hur kan ni mobilisera med frivilligorganisationer Vad gör ni och hur når ni ut dem ja, så, Som jag sa, samhället är känsligt um, jag tror vi har mycket att göra när det gäller att, att, och vi har varit inne på det tidigare den här konferensen också, alltså att för, kunna förbereda att etablera samarbeten med frivilliga organisationer innan det händer någonting. Det är nog det som är det avgörande. Men det finns en annan aspekt också, och jag var ju också inblandad lite grann i branden här, men där upptäckte vi att det finns ju också frivilliga som inte är organiserade mm. som kommer och vill hjälpa till det tror jag att vi måste titta på metoder. Hur om tar vi det och hur får vi det? Hur kan vi sätta det i ett system? Och hur kan vi planera för det? För vi glömmer lätt bort den biten. Mm. I det här scenariot så ingår ju också att det, det här är en snöstorm, det är en vinterstorm rejält. Det är inte bara el som har slagits ut. Många vägar är förmodligen också ofarbara. Det har fallit väldigt mycket snö under väldigt kort tid. Människor är isolerade. Hur når vi ut dem? Vad gör man? Ni vet om att det sitter människor isolerade i lägenheter eller i avlägsna hus. Hur når vi tar och kontakten dem? Och de kommer inte ha el att ladda sina mobilapparater. Nej, det är ett problem. Och eh, samhällets resurser för att, kunna, för att kunna nå till människor i just den här typen av världen är högst begränsade. Pratar vi om bandvagnar eller, eller andra fordon som man kan ta hjälp av? Ja, även där är vi tvungna att vända oss kanske till... Till samhällets resurser, till frivilliga resurser. Det kanske finns skoterklubbar. Alltså det gäller ju att tänka lite utanför boxen här nu. Nu gäller det att se vad finns i samhället. Eh, samhället har ju förändrat sig ganska mycket de senaste 15 åren vill jag påstå. Samtidigt så har vi nog aldrig haft ett så välutrustat samhälle som vi har idag. Problemet är ju bara att resurserna finns inte riktigt på samma ställen där de fanns för 15 år sedan. Och tillgängligheten eh, är kanske inte densamma. Tror jag tror att vi måste titta på eh, att Hitta nya vägar egentligen. Mm. Helena Jonsson, du är ordförande för LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Du vet om, du sitter på kontoret i Stockholm, tillfälligt under dina turnéer. Du vet om att det är massvis med medlemmar som sitter ute på landsbygden i Uppsala län och Gävleborgs län. Du vet om att de har djur på sina gårdar. Du vet att elen är strypt. Du vet att de behöver vatten till sina kor, till sina hästar. Och du vet att de faktiskt inte kan ta sig därifrån. Vad gör du? Ja, det här är ju inte ett nytt scenario för oss egentligen. Nej. Jag var personligen med i både Stormen Gudrum för tio år sedan, Per och senast i helgen Egon. Mm. Jag bor strax utanför Tranån så jag tillbringar inte alla mina timmar på Stockholmskontoret. Och då får man ju en, en bra repetition av det här. Vi vet faktiskt vad som händer när man är strömlös i en vecka, två veckor och det är vinter. Nu var det ju inte så mycket snö när det var Gudrun. Men det är det nu i det här snöet. Ja, precis. Så jag skulle säga att det som man behöver göra det är att komma i kontakt med människor. Upprätthålla kommunikationsmöjligheterna. Och det är inte så himla enkelt. När jag vaknade upp i söndags hade vi inte ström, inte telefon. Varken fast telefon eller mobiltelefon. Eh, och Det är klart att det är ganska viktigt för att kunna fortsätta med resten av eh, krishanteringen. Och det var också den erfarenheten vi gjorde efter eh, Gudrun och Pär. Att vi behöver röja vägar eh, och vi behöver få igång mobilmasterna. för De har ju en väldigt kort kapacitet på reservkraft. Eh, och I eh, Gudrunområdet finns det idag stödgrupper som ofta eh, bemannas av våra medlemmar. Som vet vad de ska göra när, när det blir strömavbrott. Och som har kontakt med teloperatörer och eh, elledningsägare. <hör> för att röja eh, ledningar, eh, vägar och se till att få igång eh, kommunikationerna igen. Eh, och sen, sen gäller det ju, eh, att tänka, människor det är det viktigaste. Djur är det viktigaste, de som lever. De, vi ska se till att de har vatten, de har mat, de har värme. Och de kan komma i kontakt med andra. Och vi vet ju också att, att vi kan använda LRF-organisationen. Alla kanske inte vet riktigt hur LRF är uppbyggda, men vi har alltså 170 000 medlemmar. Vi finns på riksnivå, vi finns i regioner, alltså det är ungefär samma som län eller region. Vi finns i kommuner och vi finns i till och med mindre än kommunen, nämligen Socken. Och det finns ett otroligt nätverk här som vi använder. Och det är ingen som behöver trycka på någon knapp. Det behöver inte finnas en, en plan i en perm utan det här bara sätter igång. Och det som är viktigt är ju att, att regionen och riksförbundet på LRF kan ta hand om, om de önskemål krav på samordning på resurser som kommer från våra lokala medlemmar. Vi hörde ju Johan sa här att om man tittar på Uppsala så har då kanske 200 000 invånare var 50 000 på landsbygden. Men de som får problem är förmodligen de 150 000 som är i stan. Och det ligger väl en riktighet i det eftersom dina medlemmar då och människor på landsbygden är vana vid den här typen av situation. De har reservelkraftverk, de bunkrar upp vatten. Den. De har vedspis och de klarar att elda. Men när tiden har gått ett tag, vad är det man kan göra då? Jag vet ju att ni har fantastiska nätverk och att människor mobiliserar. Man bygger grannkedjor, man tittar till varandra. Vad är det ni kan lära stadsborna? Ja, jag tror också att det är, det är samma sak. Att, att, man, att man skapar några slags nätverk där människor som behöver hjälp kan vända sig- och de som är villiga att ge hjälp. För det finns ju väldigt många som är det. Det har vi ju märkt inte minst i, i skogsbranden. Hur otroligt stort, hur många det är som kommer dit, som vill hjälpa till, som skickar saker dit och så vidare. Så att jag skulle säga hitta mötesplats och nätverk för de som vill och kan ge och de som behöver hjälp. Vi har ju sett rätt mycket att spontant så har det uppstått då den här typen att människor mobiliserar borde på landet och vet att du behöver hugga i och du vet att en granne behöver hjälp och du hjälper honom eller henne. För du vet att nästa gång så är det du som, som är utsatt och behöver den här hjälpen. Men efteråt så drar man då en del slutsatser att det här braster, det här behöver vi förstärka. Du pekar på att vad Gudren lärde oss, det var att man... Såg till att bredda det ledningsgator och annat. Är det några andra åtgärder som du ser att vi skulle behöva göra för att kunna rigga oss bättre för den typen av händelser som vi skisserat här nu? Ja, jag, jag tror att vi cirklar lite kring, kring samma saker när vi pratar om hur man hanterar kriser. Och, eh, det blir väldigt tydligt för att man ska kunna hantera en kris så behöver man en basplattform. Och den måste alltid finnas. Eh, och Eftersom vi inte kan förutse vad nästa kris eller nästa stora händelse ska vara så, så kan man inte skrädda sig den här basplattformen, men den måste finnas där. Och i, I den är det ju, eh, ingår kommunikation, skulle jag säga, och det är en väldigt sårbar del. Eh, det märkte jag ju bara i söndags när vi plötsligt inte har någon mobiltäckning och det betyder att ja, det är jaktradion eller bilen som... som eh, som gäller om man vill ha kontakt med yttervärlden och då bor vi jag sju kilometer från Tranås mm. eh, så, så kommunikationer, säkra kommunikationer och eh, också en säker eh, kommunikation från våra myndigheter, att man eh, har eh, radiorapportering om senaste läget, vid bestämda tidpunkter och så vidare så att alla vet när kan man få information. Det är, en, det är en annan punkt också. Jag, jag skulle vilja fortsätta med en sak. Förutom det här med kommunikationen så, så är det också kompetens. Det ingår i, i grundplattformen. För eh, planer är all ära, men det är människor som ska genomföra dem och de måste ha rådigheten och kompetensen att kunna göra det. Och de behöver öva. Och de behöver öva. Mm. En annan del av det här är ju faktiskt livsmedel. Alltså om man tittar på dina medlemmar, också många på landet, de är inte bara konsumenter. Det handlar inte bara om hur de klarar sina gårdar, sin egen existens och sina egna djur. utan det handlar ju också om hur de agerar som producenter. Att de ska kunna leverera sin mjölk in till städerna. Att de ska kunna leverera kött till slakterierna. Slakterierna ska kunna leverera detta till butikerna. Hur kan man säkra kedjan där? Vad kan man göra? Och vad behöver man göra? Och är det någonting man behöver göra på nationell nivå där? Ja, i, I det här scenariot som vi har fått uppspelat här så, så är det ju ändå en begränsad geografisk yta som är drabbad. Eh, så det är klart att eh, rent primärt så är det ju att röra upp alla vägar. Som, så mjölkbilen kommer fram om, om vi nu pratar eh, mjölk. Eh, det kan ju vara så att eh, livsmedelsindustrin också är lamslagen därför att de inte har eh, ström till exempel. Och då gäller det ju att omdirigera råvarorna så att de fortfarande kan bli omhändertagna. Eh, och det är väl en sak. Eh, och jag, jag, jag kan ju tänka mig i ett scenario där det är ett större område eller det är en ännu längre tid. Då blir det ju verkligen problem. Eh, när, det, när det kommer till mjölkproduktion, ja då kommer ju tankbilen varannan dag. Men eh, tänker vi på en... Eh, en grisbesättning till exempel. Även om inte slaktbilen kommer att hämta de grisarna som är fullvuxna. Så föds det fortfarande nya. Så det kommer att bli trångt helt enkelt. Så att lite beroende på hur stort geografiskt område det är. Och hur lång den här krisen skulle pågå så blir det olika problem som uppstår. Och då har man fortfarande foder och vattenförsörjning att tänka på. Jag ska släppa in också Ann Enander, du är docent i Försvarshögskolan och du har ju forskat lite grann på hur människor reagerar och hanterar den här typen av krissituationer. Vad tror du händer i ett sånt här scenario som vi ser? Vad är det vi kan vänta oss? Efter den här upptakten så måste jag säga att jag var nästan lättad att se att det var en naturhändelse i slutändan. Tror du än så länge? Ja. <laughs> ja. Än så länge. Jag vet inte vad ni har för överraskningar. Men det är lite grann som Helena säger också att det här har vi i alla fall erfarenhet av. Det här är alla fall, vi har kunskaper och vi har lite modeller och saker som vi har lärt oss. Sen är ju det här med lärande. Det, bara för att saker har inträffat tror jag inte alltid att vi faktiskt har lärt oss så mycket av det. Men det här är ju saker som vi ändå övar. Det här är ändå situationer som människor på något vis kan känna igen. Mm. Det jag saknade lite grann här, det var också den här motbilden att man faktiskt mobiliserar ganska mycket. På olika sätt och det som, som Lars Göran var inne på. Samtidigt är det ju så som också du sa, även en professionell är på väg mot Niagara och inte riktigt ser det. Och det är väl ett problem som vi har, att vi, vi kan inte riktigt föreställa oss. Mm. Det är väldigt lätt att slå ifrån, sig. jag tror att det blir inte... Så men vad kan man tänka sig för reaktioner bland människor gemen i sån här situation? Man kan ju tänka att i början så biter vi folk ihop lite grann och hanterar detta. Men tredje dagen är ju inte så himla kul. Och sen har vi den här pappan som börjar oroa sig för om man ska få fram mat till sina barn. Livsmedelsbutikerna är stängda. Vi har ju sett hur det i katastrofsituationer mobiliseras massvis med goda krafter. Likt de som du beskrev. Mm. Men det mobiliseras ju också, släpps också lös lite dåliga krafter vi har ju sett i andra situationer med plundringar och annat där kanske samhället inte kan fungera vad kan vi vänta oss och vad kan man tänka sig ske vad måste man ha beredskap för jag tror man ska vara, tänka ganska mycket att visst finns det extrema reaktioner det finns det ju, vi blir inte änglar bara för att det har blivit en kris men vi blir inte skurkar heller utan det stora flertalet det man egentligen strävar efter det är att ha det så normalt som möjligt mm. alltså den här drivkraften är att försöka upp Upprätthålla ett normalt liv. Sen tror jag att man som aktör och myndighet kan, kan också vara lite kritisk här. att Vilka är det som vi hör? Och vilka är det som vi uppmärksammar? Och det blir väl kanske ofta de som, som har resurser och som, som kanske är kritiska. Och klagar det lätt att man hamnar i det. att Det är vårt problem. Mm. Så det är viktigt att se runt det och, och tänka på att det är väldigt många olika typer av reaktioner här. Mm. Och det kanske är de som vi inte hör. Som vi behöver tänka allra mest på. But För det är, är... väldigt spännande har vi stormen Gudrun så ser ju reaktionerna allt från en väldigt iver och hjälpa till. Och väldigt altruistiska beteenden till hjälplöshet och apati. Och att man ger upp. Och det är kanske de som man allra helst måste tänka på. Vad är det vi behöver göra då? Vad är det vi behöver tänka på den när situationen om vi uppstår? Vi kan ju ha våra planer, vi kan ju öva övat och vi kan ha suttit och diskuterat på Länsstyrelsen i, i Uppsala eh, med Johan här och tycka att vi har koll på precis allting. Men när krisen väl är, där, vad är det, vi behöver, vad är det vi missar ofta? Ja, vi brukar ju säga då att det är förberedelserna. Det är ju det vi har gjort innan som vi ofta har missat. Då. Eh, men någonting som har varit uppe här som jag tror man kan fundera kring det är ju det här med enskildas... Ansvar sig i enskildas roll och det med beredskap, beredskapsplaner. Eh, jag slogs av det, jag följde nu det som hände utanför Adelaide och i Australien. Mm. Eh, och, och jag slogs av det när guvernör, guvernören eh, vid en presskonferens liksom tittade i kameran och säger att nu är det dags för er att aktivera er bushfire survival plan. Och då förutsätter man att man har en sån plan, ett sånt tänk. Har vi det då? Eller har vi blivit för bortskämda med att allting funkar? och Att vi lever i ett samhälle som där maskineriet fungerar hela tiden? Och, och alltså, det så. där är ju en helt annan hotbild naturligtvis. Och det kan man kanske tala om en, en katastrofkultur som man har. Där man vet att det här kommer att inträffa. Men jag tyckte jag blev så nyfiken på de här planerna så jag tittade jag lite grann på koncepten där. Och eh, det som man kan slås av det är lite grann tonen. Det är inte pekpinne utan det är väldigt mycket det här att... Eh, Försöka hjälpa människor att sätta sig in i vad innebär en sån här situation. Mm. Och det är väl en sak som att man vet att det, det är väldigt svårt att sätta sig in i riktigt vad det innebär att hamna i en kris. Det är svårt att tänka sig översvämning till exempel. Människor tänker att ja, det är lite vatten mm. men det är mycket, mycket mer än så. Mm. Och att hjälpa människor att förstå vad är det du står inför och vilka beslut har du att fatta. Och då handlar det om att hjälpa dem att mobilisera sina egna individuella motkrafter helt enkelt. Ja, och det här är ju ändå en situation som vi vet. Det här kommer ju inträffa igen på något sätt. Svår storm. Just det. Ja, Lars Hetsröm, Lars Göran. Vad tycker ni om vår panel här? Vad har de missat? Vad borde de tänka på? Vad tycker ni det där var jättebra? Alltså jag måste säga lite grann så, som någon var inne på att, att scenariot är fortfarande, fortfarande ganska snällt. Så att... Um, här kan man gå rätt mycket på den planering som finns. Ja, för vi bara tre dagar eller brott. Ja, tre dagar Men det, butiken, är stängda, butiken är stängda. det börjar bli väldigt ansträngt. Eh, några saker som har kommit upp här som jag skulle peka på långsiktighet och uthålligheten, det, det är ju en, en som Johan var inne på, det är ju en, en svår sak. Um, vi, vi sa ju på, på tidigare myndigheten för MSB att en veckas uthållighet och det som Johan var inne på det det är ju alldeles för kort tid. Men där är det också en balansgång för en myndighet att plötsligt ge ett, ett, ett, ett, ett, ett antal dagar eller en vecka eller en tidshorisont. Men vi är vana vid en veckans försvar i det här gänget. Ja, jag vet, det var kanske därför vi har på det också. Men, nej, så, så det är svårt. Och, och där, där, det måste man fundera kring. Och man kanske inte kan, alltid kan ha planerade lösningar. Men det är en svår fråga. Frivilligheten har vi varit inne på. Och jag måste också säga det att den här spontan frivilligheten, jag som professionell... Det är svårt att hantera den, men de krafter som är det, alltså vi måste, vi måste hantera det. Vi måste hitta lösningar på det, för det är ju en otrolig kraft i det. Och det jag ska få bryta dig där lite. Det får jag gärna jag snackar om. Ja, ja. <laughs> Nej, men alltså lite grann här. Jag kan känna det vi inte har fått upp nu, Det är ju att vi är på dag tre. Alltså det är inte så att man vaknar upp dag tre och kommer på att shit, jag har ingen ström och det har jag inte haft i två dagar, utan det har hänt en väldigt massa saker i samhället. <laughs> och jag upplever nog att vi har inte riktigt. Klart för oss och det är förmodligen precis så verkligheten är. Vad är det egentligen som har hänt där ute? Hur många? För det var någon av er som var inne på var finns egentligen hjälpbehovet? Kommunerna har koll på vissa delar, nämligen de som är föremål för omsorg ifrån kommunen sen tidigare. Där, där går man in i en sån här situation och gör åtgärder, men allt det övriga och, och allt det här som vi hade ju en gång i tiden. Du pratade igår om det här om kriget kommer. Vi hade hemskydd som bud. Vi hade grupper som skulle liksom känna av stämningen i det lokala samhället. Vi har inte det organiserat på samma sätt, men jag tror att det finns så att. Ja, jag tror att det vi egentligen behöver fundera på mera det. Är hur tar vi och fångar upp allt det här som har hänt? Hur får vi den informationen till oss så att vi inte jobbar med fel saker? Jag ska höra om Johan. Har vi fått in några? Vi har ett par frågor. Vi kan ta två då till börja Ja, för det första. Peter Lundberg frågar, finns det någon backup om Rakel går ner? Hur många frivilliggrupper har tillgång till Rakel? Och finns det extra förbränder? Och för den lagom intresserade publiken där hemma kanske så är Rakel alltså det nationella kommunikationssystem som kan användas inom krishantering, ordningssäkerhet, hälsa, sjukvård och så vidare. Kommunikationen slås alltså. ut. Vad händer då, Johan? Vad gör du? För du pratar om detta. Hur viktigt det är att man kan knyta samman och se. Rakel har ju en viss, en förbättrad möjlighet att överleva en längre tid i alla fall än vad övriga system har, även om inte Rakel är perfekt heller. Det var väl den ena frågan och den andra frågan kopplad till frivilliga resursgrupper och motsvarande. Som, och då varierar ju det naturligtvis i olika län, olika kommuner, hur man har lagt upp sina planer. I Uppsala län finns det resursgrupper eller det finns frivilliga organisationer som har här, tilldelat Rakels än idag. Mm. Nästa Ja, vi har också nu och även tidigare fått frågor om beredskapspolisen, alltså förstärkningsresurser för den vanliga polisen som fanns tidigare och läst ner 2012 om Twitter-redaktionen kommer ihåg rätt. Är det någonting som det finns behov av idag i större kriser? Jag frågar det är kanske ni som ska fundera över det med beredskapspolisen. Man kan ju tänka sig att polisens resurser blir väldigt, väldigt ansträngda i den här typen av situation. Ja, ni kan ju fundera allihop i så. sig. Alltså, jag får nog säga att jag kan ingenting om, om just beredskapspolisen. Så är det väl dumt att svara på en fråga då? Ja, då kan men, vi ska göra det. Men däremot så skulle jag bara vilja säga en annan sak. För det inte, har inte kommit upp. Alltså, i de här situationerna tidigare så har man gjort bedömningar att lagen om skydd mot olyckor är inte direkt tillämplig. Den kan vara tillämplig i vissa bitar. Och det gör att en kommun kan till exempel inte vända sig till försvarsmakten. Med det lagstödet och begära hjälp. För försvarsmakten är en aktör i en sån här situation. Men vi behöver alltså använda oss av ett annat lagstöd än det som vi normalt kanske ropar på försvarsmaktens hjälp med. Och där behöver man kanske då lätta upp eller se över lagstiftningen. Alltså det finns en lagstiftning för det men den är trögare mm. än, äh, än lagen om skydd mot olyckor. Mm. Jag tror vi säger tack så mycket till den här panelen där. Tack Johan von Knarring, Helena Jonsson och Ann-Enander. Vi var ju inne på dag tre och strömmen var ju av. Folk fryser sina lägenheter, man eldar på gårdarna och undrar hur man ska klara vattnet till djuren. Vi har också rätt mycket snö på vägarna, svårt att ta sig fram, men ändå går. Men nu har det gått lite tid. Varsågod, rulla bandet. Vi bryter sändningen för ett viktigt meddelande till allmänheten. Till följd av det dåliga vädret är läget i länet mycket ansträngt. Svår halkaråder och flera olyckor har inträffat även på Europavägarna. Polisen rekommenderar människor att stanna inne. Nödnumret 112 är överbelastat och därför uppmanas människor att enbart kontakta 112 i verkligt akuta lägen. Allmänheten uppmuntras att kontakta det nationella informationsnumret 113 för mer information om den pågående krisen. Slut på meddelandet. Ja, då trappar, trappar vi upp lite grann. Istället för att lätta så fortsätter värdet att ställa till problem. Vi har svår halka. Eh, Europavägarna är avstängda. Det går inte att ta sig mellan olika orter. Det går knappt att ta sig mellan olika kvarter. Eh, svårt med transporter och annat. Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät. Therese Frisell, rådgivare Livsmedelsverket samt Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet. Varsågod, välkomna. Upp. Mikael, vad gör du nu? Du kommer ha fått massvis med skäl här eftersom folk tycker att det är för jäkligt att, sagt att du inte fått igång elen. Egentligen inte. Tror du inte det? De gör väl knappast vågen över dig i alla fall. Vi kan ju ta Gudrun som exempel. Då slogs elförsörjningen ut för 700 000 äh, människor. Det var väldigt lugnt i Svenska Kraftneds kontrollrum då. Det var visserligen före min tid, men jag har förhört mig. Därför att det nationella transmissionsnätet som vi ansvarar för var inte påverkat överhuvudtaget. Mm. Utan vår uppgift i, i ett sånt här scenario, det handlar, det handlar väldigt mycket om att försöka hjälpa till med de stöd och de resurser som vi kan bidra med till de regionnätsföretag och lokala distributionsföretag som nu ska försöka bringa ordning i, i den regionala och lokala elförsörjningen. Men det nationella transmissionsnätet är egentligen inte påverkat. Hittills? hittills. Mm. Men vad, vad är ni kan göra då? Eftersom jag förstår att det här angår ju, er, även, angår ju er också som ansvarskännande kraftnäts eh, hanterare. Så är det. Vad, är, vad är ni gör? För du, kom, du har ju naturligtvis också hört om den här klass 3 Absolut. Alltså, men det är viktigt att att alltså, kraftnät som elberedskapsmyndighet har ju viktiga uppgifter eh, ska vi säga, i förberedande skede. Vi disponerar ju också ganska stora pengar eh, årligen för att ge stöd för olika insatser som syftar till att göra elförsörjningen mer robust. Vi satsar de pengarna på att till exempel se till att det finns en bra rakeltäckning i elnedsföretagen och hos de reparatörer som ska ut i, i kraftledningsgatorna och reparera när det mobila telesystemet är utslaget. Vi har lagt mycket pengar på att bringa ordning i lednings- och samordningsresurser. Det finns ett bra branschsamarbete via Svenska Energi. Som också syftar till att berörda företag och vi ska kunna samråda för att fördela tillgängliga resurser på ett vettigt sätt. Vi har bandvagnar, vi har mobila ledningsfordon som vi kan ställa till förfogande. Vi har reservmateriel. Det gäller att få ut det till de nätföretag som nu jobbar för fullt här för att försöka reparera systemet. Mm. Där i ligger så att säga, vårt... Vårt fokus i det här skedet. Vi har överhuvudtaget ingen befälsrätt över elsektorn för en efter särskilt regeringsbeslut. Men ni kan gå ut och säga, hallå, vi finns här, vi kan hjälpa till. Självklart, jag menar, det var någon som sa att, jag tror det var Helena som sa vi har erfarenhet av det här förut. Ja, vi har erfarenhet av att elförsörjningen slås ut för många människor under en väldigt begränsad tid. Och så här långt så har det framför allt handlat om glesbygdsområden Där det fortfarande finns en eller annan vs kvar. Det finns transistorapparater med batterier i, det finns ficklampor med batterier i, men vi har aldrig upplevt en längre tidsstopp för i större tätort. Då har vi redan efter tre dygn så befinner vi oss i en, i en oerhört allvarlig situation. Det går inte att. Få upp bränslet till, till fordonen, VA-försörjningen kommer att slås ut, det finns inga kommunikationer. Maten ruttnar i, i, i frysdiskarna, åldringarna sitter hjälplösa utan fungerande trygghetslarm. Och fryser fyra trappor upp i, i ett hus där hissen inte längre går. Alltså, Men sjukhusens blir... kapacitet kanske också går ner? Ja, och här finns ju då, här finns ju då bilden av att okej. Okay, om 80% procent av elförsörjningen slås ut så ser vi till att styra de kvarvarande 20% till sjukhus och andra, andra viktiga inrättningar. Så fungerar det inte i realiteten. Möjligheten att styra vart elen går är i det här läget utomordentligt begränsad. Det är klart att i återuppbyggnadsskedet så kan elnätsföretagen prioritera rent fysiskt var man eh, sätter in reparationsåtgärderna först för att försöka få viktiga områden elförsörjda Men förutsättningen att styra liksom, tillgänglig el till sjukhus A, och B och vårdinrättning C. De existerar i realiteten inte. Det, här Men det, ju, det, är nu, det är ju en uppfattning som finns att man tror då att man ska kunna använda den el som finns Prioriteten till riktiga områden, det, men det, det, det är energimär det, alltså. Det är därför jag, vill, därför jag vill varna för att det är i stor utsträckning en missuppfattning. Om det är så att vi, vi får en förvarning om en, en, en hotande effektbrist som ligger några dygn bort och till tiden. och Vi blir tvungna eh, att koppla bort el för att bemästra situationen och hindra elsystemet från att kollapsa. Då kommer den här förändringen som vi kallar styre el in. Då kommer länsstyrelsernas planläggning in. Och då har man möjligheter att styra var man kopplar bort. Men pratar vi i ett akut skede och pratar vi återuppbyggnad efter att stora områden har blivit utslagna från elförsörjningen. Då är, då är den där styrbarheten en chimär, vill jag mm. hävda skulle vilja höra en annan uh, sak med det. Nu hörde vi hur Anne Nander, då, docent för Svarshögskolan, sa att hon var lite lättad när hon hörde att det här handlade om en naturkatastrof. Det här är vi ändå lite vana vid. Vi skulle ju kunna tänka oss ett betydligt mer obehagligt scenario. Vi har ju diskuterat och vi har ju också sett exempel på sådant. Nämligen att nätet slogs ut som en följd ut av en cyberattack. Uh, en cyberattack som kanske också riktar mot dina nationella lednings. Nät. Mikael, vad gör ni då? Vad har ni för beredskap för den typen av, kanske inte alldeles sannolika, men ändå och försumlig händelse? händelser? Ja, vi, alltså, vi, jobbar ganska, vi, vi jobbar ganska mycket med it-säkerhetsfrågor. Vi lät att göra penetrationstester för tio år sedan. sånt där och Det visade sig att det, det fanns ju en, en hel del luckor. Ett tag hoppades man att... Till och med kunna bygga upp en styrning av elsystemet som liksom var helt frikopplad från resten av cybervärlden. Det är inte realistiskt. Men ja, vi, vi lägger rätt mycket kraft vi lägger rätt mycket kraft på det. Eh, och Vi har i grunden förstås ett, ett nationellt elförsörjningssystem som, som ändå får rubriceras som väldigt robust. Men det är klart att skulle man vilja slå ut den nationella elförsörjningen, skulle man vilja rikta antagonistiska hot, så... Eh, det är ju inte så många kryssningsrobotar som skulle behövas för att slå ut hela den nationella elförsörjningen. I den meningen så är vi oerhört sårbara. Men min käppes är väl att den största sårbarheten är inte att våra system i sig är väldigt sårbara. För som sagt, i grunden är de ändå ganska robusta. Um, utan den stora svårbarhetsaspekten är att det moderna samhället har blivit så oerhört mycket mer beroende mm. av bland annat elförsörjning. Mm. Ska jag ska gå över till dig. Tack så mycket, Mikael Odeberg. Jag ska gå över till dig, Therese Frisell, du är rådgivare i Livsmedelsverket. Nu har det gått ytterligare några dagar. Eh, Kylarna fungerar inte, maten är förstörd. frysarna fungerar inte, maten är förstörd. Kan överhuvudtaget tillagas heller, för spisarna fungerar inte. Uh, Maria Kexan i ska är slut. Vad gör vi? Ja, det är en svår fråga. Det är ju som tur är så det är det vinter så att då förstörs inte maten lika snabbt man kan ju faktiskt ställa utomhus hus så kan man ju rädda det. Så att det hade varit en värmebölja hade varit betydligt värre. Mm. Att börja med Det här är ju naturligtvis en knepig situation och nu um, kan man fundera på varför butikerna var stängda från början. Man får vända på det för att, uh, är det för att man inte kommer in i dem eller är det för att maten är slut? Uh, i en sån här situation så kan jag tänka mig att det finns ju krafter utanför det här området som ändå måste, det är hela Sverige ju inte lomslaget, utan det finns ju möjligheter att, kan man tänka teoretiskt sett, det har vi inte övat, men det finns ju exempel i andra länder om man då kan matbomba. Vi har ju olika ställen där man kanske kan föra in, det kanske med hjälp av bandvagnar, det kanske är att man kan flyga in, det är halt på marken, men man kan fly, alltså kanske flyga in mat på en fin helikopterplatta på akademiska tak, till exempel Akademiska sjukhuset, vi har Ärnaflygplatsen. Utanför, det kanske finns möjligheter. Så att även om kommunikationerna är in i en stad eller ett område avskurna så finns det ändå möjligheter att kunna bygga broar dit luftbroar det, det, till ja, exempel. Ja, det, det borde man kunna göra till rätt mm. Jag var iväg på en, en observationsinsats i Australien här för några år sedan och, och såg hur man hanterade de stora översvämningarna Där hade man ju stora städer som var helt isolerade. Där man då kom med nya lösningar. Till exempel att man då via prom fraktade mat till Cairns till exempel som var helt avskudad. Så att det, fin det finns möjligheter. Men om vi tar en mm. stad då, till exempel ja. ut Uppsala storlek, 200 000-150 000, 150 000 då i själva stan. Um, ungefär hur lång tid räcker livsmedeln som finns i den här stad? Vi är ju, har gjort oss väldigt beroende av just in time transporter var att, att man fyller på när, med ett jämnt flöde och vi bygger egentligen inga lag. Hur mm. länge räcker de livsmedel som finns säger nu att Uppsala blir totalt isolerat? Det finns ju studier. Det finns ju en, en, det är ett Sveriges företag som har gjort en studie som heter En vecka utan lastbilar. Och där har man tittat lite grann på vad konsekvenserna blir och vad det är som tar slut först. Och det är ju färskvaror till att börja med då i affären. mjölk och Ja, precis. Mm. Ehm, och då, men sen blir det ju också det här hur reagerar folk det vi varit inne på också. Så är det så att det, man, man märker att det börjar ta slut så reagerar vi människor lite mer till hjärnan. Och kanske åker iväg och köper dubbelt så mycket om det finns kvar då. Eh, sen ska man tänka sig också det, det, det här eh, dagliga fungerar fungerar så att när du handlar i affären och drar en vara i, med streckkod i kassan, då, då går din signal bakåt till lagret att nu behövs det fyllas på så småningom. Det är ju så att, att det är frågan vilka varor behöver man få in i det här området också. Den funkar inte det gör inte det, nej. men då kan man leverera på prognos, eller man kan ha förberedda skafferilister. Vad är det man behöver? Vad är det som är enklast? att tillaga om det nu är svårt med elen till exempel. Man kanske har, nu kommer vi gå in på, eh, triangelarkökhemma eller möjligheter att värma mat då. Men det finns ju såna här eh, olika listor som man kan ta fram för vad är det som vi enklast behöver. Men det mm. finns en sån beredskap helt enkelt. Finns det finns en sån beredskap man för den här typen av förhoppningsvis väldigt osannolika situationer. Skulle den inträffa så vet vi hur vi ska hantera den. Jag ska säga så här. Jag tror att alltså dagligvaruhandelskedjorna, storkökskursisterna, alltså de som då oss försörj med mat, alltså de som levererar mat till butiker och till storkök, de är ju duktiga på att hantera kriser och de gör ju så att det är det så att plan A inte fungerar så håll med plan B. Här blir det väldigt svårt om det totalt inte går att köra in. Men då kan man tänka sig att man då får hjälp och stöd på annat sätt. Det kanske är så att det går. Vissa vägar är förbara. Då kan man ju se till att man med hjälp av myndigheterna då, kan prioritera viss trafik in eller man kan flyga in. Så den, den delen tror jag. Att samhället måste stödja mm. de som levererar produkten i vanliga fall. Mm. Det är det extra. Sen är det ju vad vi själva har för beredskap. Och det har vi ju inte så många. Och där behöver vi kanske ja. bli lite bättre och lära oss att fylla ballkart med vatten och, och andra sådana här ja, absolut. tips. Ja. Och sen är det ju också, jag tror jag, myndigheternas ansvar här. Om det nu går att kommunicera ut. Alltså vi sa ju det, hur, hur når man allmänheten här? Vi har ju via VMA. VMA innebär ju att man ska gå in och... Sätta på på P4 och förhoppningsvis har man någon radio med batteri. Eller man kanske kan gå ut och sätta sig i bilen och lyssna av. Och där, där kan man ju gå ut med information. Det är så att kommunen kan ju ordna. Ja. Eh, ha förberett trygghetspunkter eller värmestugor dit folk kan komma. För att få värme och information. Mm. För Människor vill ju veta hur man ska agera. Mm. Och är det så att man inte eh, är tillhör och Har bra beredskap hemma som nu sedan har. Så kanske man ändå kan lära sig det här kan vi göra. Och framförallt också, när vi pratar om det här med att ansvaret för andra människor. Det är så att Människor vill ju hjälpa till. Och det är ju det här som alltså man kanske kan gå in och kolla på grannen och se hur de har. Man kanske kan i på trappuppgång dela det livsmedel som finns. Mm. För det här handlar ju, förhoppningsvis är det inte fråga om någon längre stund eller någon svält på flera månader utan det, vi, vi har några dagar som är jobbiga men vi kanske kan dela med oss. Mm. Mm. Sven Lindgren, du är ordförande Civilförsvarsförbundet. Det är på dina medlemmar som väldigt mycket förhoppningar ställs i en sån här situation. Vad gör ni? Ja, men det, det, får jag kommentera lite grann någonting som har sagts tidigare här om att vi behöver metoder för att kunna ta hand om spontant frivilliga som ska komma in. Alltså vi inom Civilförsvarsförbundet har föreningar vi har tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer organiserat frivilliga resursgrupper, FRG, som har lärt sig hur man tar emot spontan frivilliga. Så det finns metoder för att för att klara av detta. Och om kommunerna behöver hjälp från Försvarsmakten. Det kan de inte gå direkt till för Försvarsmakten, men de kan gå till Länsstyrelsen som kan komma till Försvarsmakten. Så det går alltid att få fram resurser i, i det där. Men det jag tycker är det största problemet idag i det svenska samhället. Det är att politiker och myndigheter inte tagit sitt kollektiva ansvar och talat om för medborgarna, för de enskilda människorna och hushållen. Att de har ett egen ansvar för att ha en hushållsberedskap. Och vill man veta vad man behöver för en person för att klara sig en vecka så är ni välkomna in på civilförsvarsförbundets hemsida civil.se. Då finns hela förteckningen där. Du, du kan dra en kort resumé ut det tycker jag här. Ja, alltså det, för det de är... För de tv så så följer med, jag tror att alla här kanske vet om det, men för de tv tittar så följer jag här kanske inte vet. Civil.se, mycket enkel adress. Men det finns alltså livsmedel du var inne på, Marie Kecks, lite grann... Eh, pasta och, och, och konserver, vatten, man kan till och med ta en pet med vatten och lägga i frysen. Ficklampor, batterier. batterier måste fungera, radioapparater, triangarkök eller någon gasolkök eller något sånt där. Ha, ha alltså tänkt sig in i att man skulle kunna bli avstängd från elen under, under flera dygn. Mm. För, vi har en kampanj som heter 72 timmar. Och Det är erfarenheter från eh, nånting som har hänt i verkligheten, nämligen den stora isstormen i Kanada 1998. Där fem och en halv miljoner människor drabbades. Och hur man löste detta, till med hjälp av det som Theres nämnde, att andra delar av landet kunde föra in livsmedel och så. Men Man fick föra ihop folk i värmestugor och annat, men fick hjälpas och, och, och organisera eh, resurser tillsammans och eh, då, då, då kan man klara det. Men det skulle vara så mycket lättare om eh, om de enskilda hushållen så att säga hade tänkt på detta i förväg. Det skulle vara så mycket lättare om kommunerna hade övat med de frivilliga resursgrupperna innan. Det skulle vara så mycket lättare om inte bara 130 kommuner har, har organiserat frivillig verksamhet i stöd för den kommunala räddningstjänsten. Det finns en potential här och eh, vi skulle behöva mera stöd för att informera folk om de fem grundbehoven i ett sånt här läge, nämligen mat, vatten, sömn. Värme och information. Och om folk inte får vila och få får mat och vatten, då är man inte heller mottaglig för information från samhället. Så de här fem grundbehoven behöver tillgodoses och det behövs göras mycket mer information till enskilda människor. För det är de som drabbas i första hand. Det är inte myndigheterna som drabbas Nej. i första hand. Hur tycker du att övningsverksamheten fungerar på lokal nivå och då på kommun, kommunal nivå? Det varierar väldigt mycket. Det finns fantastiskt duktiga räddningschefer och kommunala säkerhetsansvariga som övar och övar realistiskt med sin egen personal tillsammans med de som ska leda verksamheten tillsammans med de som ska ha verktygen i sina händer och tillsammans med frivilliga. Och så finns det sådana som inte har funderat på det här överhuvudtaget. Och varför har de inte funderat överhuvudtaget? Därför att lagstiftningen inte är tillräckligt skarp. Om vi talar om att vi har ett ansvarsprincip. Varje myndighet har ansvar för en verksamhet till vardags de ska ta hand om det i kris också. Men hur man ska klara livsmedelsförsörjningen i ett sådant scenario som vi har tagit upp här, det har man inte riktigt löst, så att säga lagstiftningsmässigt. Mm. Och där vet jag, nu ska se, vad tog Helena vägen? Du är där, jag vet att ni har pratat om behovet av nationell livsmedelsstrategi bland annat. Är det, är det någonting som skulle fylla i det här programmet? Ett av ska du få en mikrofon här ute, Fredrik. Så, nu kanske ni hör mig bättre. Jo, mm. eh, om vi säger att basplattan är en del för att kunna hantera en kris så skulle jag säga att eh, eh, att ta upp det här som en del av en nationell livsmedelsstrategi är också otroligt viktigt. Mm. Tack så mycket. Eh, ska jag höra, har vi fått in några frågor där, Johan? Är det några som vill kommentera och ha funderingar kring det som har sagt hittills? Ja, vi har några frågor. Vi börjar direkt med en väldigt konkret fråga som panelen kanske kan svara på. Vilken är den utpekade, säkra kommunikationskanalen staten använder sig av i kris? Är det Sveriges Radio? Frågar twittrarna bakom reservofficer. Vilka kanal ska man vända sig till och hur ska man få folk att veta det, inte minst som yngre? Men Sveriges Radio ingår i krisorganisationen hos Länsstyrelsen. Mm. Så det är Sveriges Radio? Ja. Mm. Tänker jag också på det. Eh, när det gäller kanske yngre invånare som är inte riktigt lika vana vid det, som inte kanske är så tydliga med att man ska slå på Sveriges Radio som när de lyssnar på radio så är det helt annan typ av kanaler och rattar in. Hur når vi dem? De, de når vi inte, eller? Tala om för dem på Twitter att de ska lyssna på radio. <laughs> Problemet är att de lyssnar på radion genom att streama via sin iPhone. Och den funkar inte nu. Transistorradio är snart ett okänt begrepp. Mm. Jag minns för tio år sedan när min då, ja, trett, tjup, tolv, ja, min då tioåriga dotter bad mig att ta fram den stora svarta. Och jag, det tog ett tag innan poletten trillade ner och hon syftade på vad en skrivmaskin jag hade, En elektrisk skrivmaskin. Hon visste vad en laserprinter var, men hon visste inte glosan för skrivmaskin. Transistorradio kommer snart att vara ett lika okänt begrepp. Du får inte tala om nämna ordet Alda för henne, tror jag. Ska vi ta nästa fråga? Ja. Om vi tar ner på individuell nivå så undrar Hanna Vagenius. Hur förbereder man sig bäst som privatperson i stad för just kylan? Konserver kan man bunkra, men inte värme. Några konkreta tips där? Ja, vi har kommit in på den ja, avdelningen. Du tänker på vår tv tittar inte minst. Man kan faktiskt bygga en liten hydda inomhus. Och då ska jag vara mot en innerväg, inte mot en ytterväg. Med filtar över bord och annat. Och ha lite värmeljus och, och annat. Men se till att det inte leder till en, till, till en eldsvåda. Det, det, det går att kampa inomhus. Tack för ta det mycket in. konkreta tipset. Hade vi Mm, lite mer på systemnivå så undrar Liberal Swede. Kan upprytningen av larmkedjan SOS kontra privata företag påverka förmågan vid ett större händelse? Då var vi inne på det här att 112 har slagits ut. Det är en annan funktion. Hur hanterar vi detta? Och hur hanterar vi om inte larmnummerna fungerar? Ja, I det här scenariot så... Så hade man ju uppenbarligen löst det genom att då inrätta ett, ett centralt nummer som man kunde... Ja, vi har 113.13, 113. men Precis. vi kan ju tänka oss att det faktiskt också blir överbelastat. Ja, ja. Mm. Det finns ju lösningar här också som man brukar använda ibland. Och det är ju att, man, att räddningstjänsten får gå ut och ställa sig på vissa punkter. Då får man gå ut med VMA och så får man meddela då att är det så att man behöver larma 113 att man då får bege sig till en plats och larma manuellt. Mm. Mm. Skulle vi återvända till er då, Lars Göran och Lars, nu har vi vridit upp det lite grann här. Vi ser att detta fortsätter. Jag provocerade Mika lite grann att det kanske var en cyberattack som riktar mot det nationella nätet och annat. Vad gör vi i det här läget? Hur ser det ut och hur ska man agera? Vad är det vi behöver tänka på i denna fasen när det faktiskt skrivats upp ett så, lite grann tycker jag med, med den här typen av scenarion så att vi, vi fastnar i de här lite grann i det som faktiskt vi gör bra och som vi är duktiga på. Ett, ett, ett na naturhändelse av den här karaktären det har hänt ett antal gånger som jag har fått redor ut för här, och det och Det tror inte jag är den stora utmaningen för det svenska krisberedskapssystemet utan det ligger i andra händelser. Till exempel att det här skulle över någonting något som blir mycket, mycket mer långvarigt eller att det är något antagonistiskt som inträffar. Och, och, och där, kommer, där kommer problemen och sen den nationella styrningen och då är det många som säger så här men vi borde få en, en krisledande myndighet och det har varit mycket tal om det. Det tror jag inte på men däremot det här med nationella, att, att ha möjlighet att fånga upp det nationella på nationella nivån, vilka inriktningsbeslut behöver tas. Det, det behöver man titta på. De goda samverkansformer och samordningsformer som faktiskt finns, de behöver man förbättra och få den här nationella styrningen för att det, det går rätt så bra kommunalt och regionalt, men sen när man kommer upp till nationell nivå, där måste liksom det, det här till. Mm. Så det, det tror jag är, jag vet inte vad du säger, men där, det är ett absolut måste. Och sen så måste man ha en planering för och hela tiden fundera på vad kommer i nästa steg. Och är det här någonting annat vi ser? Och då måste jag säga att jag tror att det, det nya civila försvaret och... Civila aktörer i försvarsmaningen är riktigt bra utifrån perspektivet. Att där måste vi fundera på det. Där måste vi ha de här att kunna avgöra. Det är inte tekniskt möjligt som Mikael var inne på alla lägen, men vi måste kunna avgöra och ta inriktningsbeslut att vissa områden behöver ha bättre stöd än andra och så vidare. Men hur, hur fungerar vi rent psykologiskt där då, lars -Göran? Jag tänkte på vad du berättade här när ni såg branden som spred sig. Och så räknade med att nej, men här har vi en stopplinje. Den kommer och, stoppa, och så bryter det igenom det. Uh, vilken beredskap ska man tänka vidare? Är det inte så att vi ändå styrs lite och kan inte förhoppningar förhoppning att nu är det slut, nu är det slut, nu är det slut? Självklart. Och jag vet ju då när jag, när jag kom till, till Västmanland, så sa jag ju det att vi planerar för 14 dagar. Jag har egentligen ingen aning om hur lång tid det skulle ta. Jag visste knappt vad jag skulle göra. Men... men då är jag i alla fall satt vi jobbar, vi planerar för att jobba i två veckor. Då har man någonting att förhålla sig till och, och jag tror att det är lite grann samma sak här. Och hamnar man i det läget som man ibland gör att man sätter upp mål och man lyckas inte förverkliga dem och det händer gång på gång. Det vet ni själva hur det är. Då blir man låg och då är man kanske inte den bästa. Då behöver vi kanske se till att de här personerna löses av och kan gå från och vila eller kanske till och med kan plockas ut ur eh, hanterandet av en sån här insats. Men jag skulle vilja, för jag tycker vi duckar lite för en fråga här. Vi, vi, vi är väldigt överens om problemet, nämligen att informera. Vi har ingen ström, mobiltelefonerna har laddat ur för länge sedan, våra routrar ligger nere och här grejer. De vanliga sätten som vi hämtar information på fungerar inte. Och, och vi kommer aldrig lyckas få våra ungdomar att utrusta sig med transistorapparater och batterier. Det är kört, utan... Jag skulle vilja ställa frågan till dig, Sven. Hur gör vi i kommuner och med er hjälp? För jag tror att här är det talade ordet. Mun till mun. Vi måste alltså upprätta informationspunkter dit man kan gå och få information. För det kommer finnas ett enormt informationsbehov här. Och när man ropar ut och inte får något svar någonstans, då blir man väldigt frustrerad Så att jag tror att en, en nyckeldel i ett effektivt hanterande och ett, att skapa en trygghet det är att människor vet vart de ska vända sig för att få information. Om det sen är att man ska pulsa i snö 200 meter för att komma till ett ställe där man kan få information eller om det är någonting annat. Men jag känner att den så viktiga frågan den måste lösas för den avviker så från det vi är vana vid i vardagen. Det går inte bara att ta upp telefon och googla lite snabbt. Sven? Nej, självklart inte. Och det fanns ju kriser innan telefonen fanns och radion fanns. Som man måste lösa. Då, då precis som du säger, då får man pulsa i snön. Och det viktiga är då att, att man kanske också måste ta många frivilliga till hjälp, särskilt för utsatta grupper tala om för dem vart de ska kunna använda vända sig så att det blir en uppsökande verksamhet för, för, för särskilt sådant som är behövande. Annars så får man alltså bege sig med, med häst och vagn eller apie, som de säger i Frankrike, eh, till fots. Tänker tänker runt av det här scenariot. Vi har ju naturligtvis kunnat göra det ännu värre, men vi försökte hålla det ändå så realistiskt som möjligt. där Vi pratade om den här cyberattacken som skulle sluta hela svenska kraftnät. Men vi är på ner att vi har haft en betydligt värre kris. På ner att vi hade behövt evakuera 200 000 från Uppsala. Hade vi klarat den uppgiften? Vad säger ni, Lars Larsgören? Ja, har man försökt evakuera 70 åldringar från vårvegårds äldreboende till Skärholmen så förstår man svårigheten med att evakuera hela Uppsala. Eh, så det är klart att det drar man sig för in i det sista. Det är ju inte en åtgärd som jag har, skulle ha högst upp på listan. Jag vet inte vad du säger, Lars-Göran. Men, Nej, det, men det om vi därtill vi, var nöda och tvungna. Ja. Att det handlar om människoliv och handlar om handlar möjlighet att leva vidare. Ja. Då har vi ju faktiskt gjort en övning nu. Och det har varit ett jobb som har tittat just på det här med storskalig evakuering. För jag tror alla som sitter här inne, ni förstår ju vidden av problemet. Och vi pratar förut om att vi ska jobba ihop med frivilliga- här kommer vi att ha en blandning av myndigheters åtaganden och frivilliga, spontana aktiviteter. och Som någon sa på radion här förut, att det är nog bättre om de håller sig hemma. Men som sagt, jag duckar lite där, du hör det. Jag hör att du duckar lite grann där, det jag förstår att du gör det. Jag tror jag säger... Förlåt? Vill du komma in? Ja, ja då får du göra det, jag måste in säga det. Alltså, om det är så att större befolkningscentra... Här drabbas av omfattande strömavbrott så är det oerhört viktigt att man så snabbt som möjligt bildar sig en hyggligt välgrundad uppfattning om hur lång tid det kommer att ta innan man får tillbaka elförsörjningen. Därför att om man efter ytterligare tre dagar upptäcker att det gick visst inte riktigt som vi trodde så är det ett stort antal människor som kommer att omkomma. Och då kommer vi ibland in på den här uppsökande verksamheten. Det finns ett stort antal människor som måste evakueras ut ur området för att de kommer inte att överleva annars. Och Här måste man ju ha en viss framförhållning för att kunna genomföra de evakueringsåtgärder. Många kommer att kunna hantera sig situation på egen hand, men många kommer att behöva hjälp. Och Det kommer att ta tid. Och Det där har inte, inte dövat för, för länge? Eller? Vad, det där har ju inte riktigt övat förut. Vad säger du, Stan? Ja, jag har ingen riktig överblick över det själv. Nej. Nej. Alltså, vi, vi pratar om individer, om frivilliga, statliga myndigheter och kommunal räddningstjänst. Men jag skulle vilja framhålla kommunernas allmänna verksamhet. Vi glömmer lätt bort detta i krishantering att kommunerna sörjer ju för att ungefär en tredjedel av deras invånare ska få ett molmat om dagen. Inom barnomsorg, skolorna, i särskilda boenden och så vidare. Kommunernas andra funktioner än, än räddningstjänsten måste vi lyfta fram i det här. Och jag är inte säker på att alla 290 kommuner i Sverige eh, har, har förstått innebörden av det. Har, eh, planer ska de ha, men har de övat, har de övat tillräckligt? Eller har man bara övat, övat liksom en kaderövning i sin ledningsgrupp och krisledningsnämnden? Inte med de människor som faktiskt ska utföra de här stödinsatserna och som har fått verktyg i sina händer för att kunna hjälpa de som behöver hjälpen. Så här, här har vi mer att göra, skulle jag vilja säga. Och jag har ofta, eftersom en gång var kommunalråd, sagt att folk och försvar måste lyfta fram också kommunernas insatser i krishanteringen och inte, inte lämna dem för mycket åt sidan. Vi ska prata om det alldeles, alldeles strax Sven, så det kommer bli snabbt bönhörd. Jag tänkte låta dig Låsjöön komma in igen för du ville ja, in med kort kommentar. Det, det slog mig lite att den här massevakueringssituationen den är ju en situation vi helst inte vill uppleva då. Och jag vet ju att man kanske framförallt i andra länder där åker man runt i områden och talar om att vi är på väg mot en, en besvärlig situation och att man då råder människor att bege sig därifrån och alltså sätta sig i säkerhet. Och man talar också om att vår möjlighet att undsätta dig i en akut situation kommer vara väldigt begränsad. Och, och det är ju en möjlighet när man har ett i förväg känt scenario att ändå på något sätt kunna göra lite det som du säger Mikael. Man, man skapar alltså en bild av att ge dig iväg ifrån ett antal dygn. För då har man inte den gruppen att utrymma i alla fall. Mm. Och med det tror jag att jag sätter sträck för den här diskussionen. Vi får se vad som händer. Det enda vi vet att det kommer uppstå en kris. Vi får hoppas att vi är förmögna att hantera den något lite bättre efter den här diskussionen än vad vi var före det. Så jag säger stort tack till mina fantastiska sidekicks. Lars Hedström, Lars Göran Utholm. Kan vi få en separat appellåd? Och jag säger stort tack till vår eminenta panel, Mikael Odenberg, Therese Frisell samt Sven Lindgren. Tack så mycket. Då ska jag be äh, våra tre politiker att komma upp. Så jag hälsar välkommen upp på scen till Jakob Dalunde som är ledamot i försvarsutskottet för Miljöpartiet. Daniel Bäckström som är ledamot för försvarsutskottet för Centerpartiet. Samt Stig Henriksson som är ledamot i försvarsutskottet för Vänsterpartiet. Och nu sitter ni ju som riksdagsledamöter allihop och verkar på den nationella nivån. Men ni har ju ett gediget kommunalpolitiskt förflutet alla tre. Vad tänkte du när du lyssnade på den här diskussionen som vi hade, Jakob? Vad kände du att det där har de inte riktigt koll på och där behöver faktiskt kommunerna bli lite vassa på? Och detta kan kanske jag som riksdagsledamot bidra med. Det första jag vill säga är att jag tycker det är en väldigt välkommen diskussion att, att vi gör det här. Miljöpartiet har ju länge talat om att vi behöver en, en breddad hotbild eh, och att vi behöver en bättre samhällsberedskap av, av fler typer av hot. Så det tycker jag verkligen är, är, är välkommet. Och sen så Tycker jag att vi behöver från, från centralt håll satsa mer på att stötta kommuner, regioner och länsstyrelses förebyggande arbete. och någonting som vi satsade eh, i vår budget på 150 eh, miljoner kronor på. Att hjälpa eh, kommuner, regioner och landsting att, att arbeta förebyggande med detta. Mm. Jag tänkte Daniel, eh, vi hörde ju här hur Sven Lindgren bland annat pratade eller påpekar då, att... Eh, det här med övningsverksamhet och beredskap att kunna hantera kriser som uppstår varierar ju väldigt i kvalitet mellan kommun och kommun. Varför är det så? I grunden tror jag det handlar om erfarenheter. Att de kommuner som har utsetts för olika kriser, det kan vara dagliga små kriser men ändå som påverkat dem extraordinärt. Det gör någonting med engagemanget i kommunledningen men också i organisationen. Och man får mer förståelse för vilket allvarligt läge det kan bli med kort varsel. Och rätt styrt i ett sådant läge så kan också engagemanget utvecklas, utvecklas och stärkas i organisationen. Och med ett aktivt politiskt ledarskap så kommer det här att, att långsiktigt påverka hur man tänker. Och också hur man aktiverar olika beredskapsplaner, inventerar resurserna. Vi har hört många exempel här på olika ansvarsområden som ofta en kommunal verksam politiker eller tjänsteman inte har koll på. Jag skulle nog vilja påstå att vi inte har koll på hur mycket mat vi har i affären om en vecka om det skulle stå still. Och det, finns det borde väldigt... vara rätt intressant för politiker att veta hur länge klara vi är att köra när kommunen om ja, någonting händer. Och det, det är ett sådant exempel på hur man i ett krisberedskapsarbete kan lära sig att systematiskt inventera resurser, inventera sårbarhetssituationer men också planera för förebyggande insatser när det behövs. Och då tror jag att det varierar väldigt mycket också utifrån stora och små kommuner. Där vissa nyckelpersoner är väldigt avgörande för hur engagemanget påverkar drivet i hur man lyckas med arbetet. Och det här är ju, prioriterar man det här så, så, så kommer det också att hjälpa mycket av övriga ansvaret en kommun står i. Om man blir bättre synkade med det totala samhällsansvaret och man har också väldigt mycket roligt arbete tillsammans. Och jag kan själv med egen erfarenhet se vilken effekt de senaste lagförändringarna men också uppmaningarna till att, att, att arbeta mer tillsammans. Vad det faktiskt har gjort också när man står i de här tuffa lägena. Mm. Stig Henriksson, du var ju faktiskt mitt i branden här i somras. Berätta. Du är ju kommunalråd. Ja, alltså det var ju en extremt stark upplevelse på nästan alla plan. Denna enorma oro och när man börjar diskutera evakuera tätorter på trots allt 10 000 invånare, det är inget man, man vänjer sig vid i första rapp. Personligen så var det en väldigt speciell upplevelse efter 16 år som kommunalråd, så var det nog första veckan jag någonsin där jag enbart hängnat något en enda sak. Vilket det kan vara en positiv sak i och för sig. Då ställer man inte till så mycket elände på de andra områdena i alla fall. Men, Samtidigt alltså de här upplevelsen av att vi ändå har trots allt ett väldigt välfungerande samhälle som klarar av att samarbeta i en sån oerhört komplex miljö och mellan myndigheter och även då halvprofessionella och frivilliga krafter. Och slutligen kanske man skulle säga det här upplevelsen att se att en sån här kris det lockar fram de absolut bästa egenskapen hos människor. Tyvärr också ibland de absolut sämsta egenskapen. Det måste man också ha, ha med sig. Det finns krisreaktioner som är väldigt jobbiga att möta. Men man får förståelse även för dem. Men du blir lite utsatt själv också utav detta. Ja, självklart. I en svensk kommun så är ju i princip allt som händer kommunalrådets fel och väldigt lite hans förtjänst. Men det ingår, det ingår i uppdraget så det får man leva med. När man tittar på den här skogsbranden som man ju sagt i efterhand, och det är alltid så otroligt lätt att vara efterklok. Men de har ju sagt i efterhand att man missbedömde ju på kommunal nivå väldigt länge hur omfattande detta var. Man var väldigt sen från kommunen att faktiskt kalla in hjälp från länsstyrelsen och annat. Att man borde lyfta detta på mycket tidigare fas. Är detta något man kan göra något åt? Eller ligger det inbyggt i våra system och i våra sätt att tänka och fungera som människor? Ja, nu startar ju branden inte i min kommun, så att våra räddningstjänst är helt oskyldig till eventuella missgrepp i början, vill jag ju bara tala om. Eh, jag tyckte däremot att när man väl insåg lägets allvar så var man väldigt ödmjuk och sa det här klarar inte vi själva. Vi behöver kunna samordna på en högre nivå och gick väldigt fort ut och, och begärde att staten skulle gå in. Och landshövding i gjorde en fantastisk insats och lyckades också med en fantastiskt fin rekrytering eller hur, så att, eh, det kom igång ändå väldigt bra men det är klart initialt så är det, eh, det är nog en hel del felbedömningar det kan man inte komma ifrån det är inte bara eftertankens krankablekhet utan det det gjordes felbedömningar och det måste man ju också stå för. Mm. Jacob, Jakob du ville komma in igen. Ja, eh, här om veckan besökte delar av Försvarsutskottet eh, F21 i eh, Luleå och träffade den delen av flotiljen där som var med och hjälpte till vid själva brandsläckningen. Och det som blev väldigt tydligt där var att de själva tyckte att oj, det här problemet, när de började märka att det här var ett stort problem så tog de själva initiativet och tänkte att här borde vi vara med och hjälpa till, och hörde av sig. Men trots att de själva proaktivt hörde av sig till, till centrala nivåer så, tog, så dröjde det flera dagar innan de fick det formella beslutet. Och de menar att de hade kunnat ta på plats tidigare om beslutsvägarna hade fungerat. Och då ska man inte peka finger åt en egen instans, men det är ändå tydligt att vi skulle behöva öva de här sakerna och se till att upprätta de här kommunikationsvägarna betydligt snabbare. Mm. Men det de också berättar att de har i dagsläget inte det formella uppdraget att vara förberedda på sådana här saker. De har den här vattentunnan vid helikopterna för att de vet att det här kan komma att behövas. Och det har de, den har de behållit med, med nästan privata medel. Och jag tycker det vore rimligt om de fick det formella uppdraget. Därför det är ändå ganska tydligt att Försvarsmakten har en helt annan möjlighet att jobba längre tid vid den här typen av insatser. De själva berättade att... Den möjligheten som de hade gentemot de vanliga brandmännen där på plats var att de hade en möjlighet att vara där mer uthålligt över tid. De upprättade egna boenden, kunde hantera livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning, medan brandmännen åkte dit, släckte brand och åkte hem. Och Det var problem med kontinuiteten att det var för stor skillnad mellan någon som jobbade vid en ett del av dygnet och sen nästa del av dygnet. Så var kommunikationsproblem mellan de eh, arbetslagen medan deras vara var det, att jobba tillsammans sammanhängande över tid mm. så jag tycker verkligen det vore bra om vi gav ett bättre uppdrag till försvaret att, att jobba med detta. För övningsverksamheten är en sak. Vi hörde ju tidigare också Lars Hedström som berättade om att det är viktigt att det finns också ett möjlighetsutrymme, sa han. Alltså vi, ibland säger vi att vi måste ändra regel. Vi vet att man vill ju följa regelverket och ibland vet vi att regelverket blir en tvångströja. Det blir ett hinder för att agera snarare än ett hjälpmedel att agera. Hur hittar vi balanspunkter där emellan? Hur förmår vi människor som faktiskt behöver trampa över de här regelverken och kliva över dem, gå ut om, att faktiskt våga göra detta. Jag tror är det ledarskap att, eller att, vad är det? Jag tror att man måste känna sitt mandat mm. som kommunalråd eller som en beslutsfattare i en organisation. Och man måste också prata igenom innan hur hanterar vi de lägena när, när det kräver extraordinära vägval. Och, och då är ju tryggheten i gruppen oerhört viktig. Men sen, sen i översvämning annat så kommer det krävas. Och, och då Får man stå för sina beslut och ofta så går det väldigt väl. Och det är den sammanvägda nyttan av besluten som kommer att avgöra om det var ett rätt beslut eller inte på slutet. Men, men man måste våga agera ändå. Absolut och det, det är någonting som måste uppmuntras i Sverige att, att faktiskt styrka det lokala redarskapet. Inte minst i, i de här situationerna. Stig vad säger du? Ja, man får ju skilja på lite olika saker. Jag tror vi har ganska bra regelverk. Vi har en ganska bra organisation som säger att i möjligaste mån ska vi behålla den organisation vi har så att det är i fredstid och icke kristid. Och så har vi ett system där vi kan bryta mot det här så långt det är allt gott och väl. Men den vi måste gå över områden som vi inte har strukturerade. Du tog upp livsmedelsförsörjning. Det är liksom ingen kommunal eller statlig angelägenhet. Vi fick ett problem med privata privat äldreboende som ska evakueras. Det blir självklart en kommunal uppgift. Vilket vi kanske inte egentligen var dimensionerade för. Men till slut så håller jag med Daniel väldigt mycket. Alltså, livet har lärt mig att det är så mycket lättare att bli förlåten än att få tillstånd. Och det måste man jobba efter. Jag har Det är på sätt och vis bra att de flesta som behöver agera i den här typen av krissituationer gör det för första gången. Eftersom att de här katastroferna... Förhoppningsvis inte sker allt för ofta på samma ort, men det gör ju också att vi skulle behöva öva det betydligt oftare. Och det är någonting som jag tycker att vi från eh, riksnivå borde vara med och finansiera. Att MSB tillsammans med kommuner och, eh, och länsstyrelser får ett uppdrag att, att runt om i landet Se till att öva inför den här typen av krislägen. Det är också då man upptäcker att oj här fanns det ett problem med kommunikationsvägarna. Här finns det ett problem med hur lagar och regler ser ut och kanske förhindrar hur man skulle behöva agera. Så att man upptäcker det när man övar. För jag tror faktiskt att det var säkert ögonöppnande för många av oss som satt i publiken att få det här scenariot uppspelat. Och hur ögonöppnande skulle det inte faktiskt vara om man övade det mer på riktigt, mer regelbundet. Fast man kan ju tycka att det ingår i någon typ av kommunpolitiska hygienfaktorer- att man ändå förbereder sig över för den här typen av katastrof- ska drabba kommuner och invånare. Behöver man extra medel för detta och behöver man nationella rekommendationer- eller krav för detta egentligen? Men man kan säga så här att det är inte alla kommuner som har haft möjlighet- att ha en informationsenhet de senaste tio åren. Och jag kan bara reglerna från se vilken betydelse det har haft- när man har fått prioritera den funktionen och kopplat till att kunna tackla extraordinära händelser så är det oerhört avgörande. Ändå är det fortfarande svårbart för man når till viss gräns och sen måste in ytterligare nyckelpersoner för att täcka upp efter några dygn. Men, men att, att på något sätt inventera den grundläggande nivån för hela Sverige, det tror jag är oerhört viktigt. För det varierar idag och det kommer variera i tiden med ekonomiskt knappa tider. Så, så är det en utsatthet där när man prioriterar bort vissa väg, vägar som, som skulle behövas när man väl står i de här tuffare lägen mm. som finns. Och sen tänker jag hur man kan stärka närheten mellan regionala nivån och den kommunala nivån i informationsflödet. Jag satt och lyssnade förut, jag hörde egentligen inte mycket om informationsinnebörd. När får vi nästa informationstillfälle? Vad fick allmänheten veta vid informationen kring Uppsala-fallet? Mm. Det var väldigt sparsamt. Mm. Och, och det går med ganska många reflektioner kring vad man bör tänka på. Mm. Nu har vi ju Helena Lindberg, generaldirektör för MSB här i publiken. Nu ser hon skräckslagen ut? Undrar vad jag ska grilla henne på. Men jag tänkte höra med dig lite grann. Här finns ju önskemål att ni från MSB ska ta initiativ till att man faktiskt verkligen varje kommun tar det, dessa frågor på allvar. och öva. Eh, vad är det ni behöver göra? Vad är det för mandat ni behöver göra och, och ha för att kunna uppfordra till detta och delta i detta? Det har varit väldigt spännande att lyssna på diskussionen tycker jag och det jag drar ut ur den här är ju egentligen att vi har ett väldigt bra system men vi behöver ständigt vinna varje generation, utbilda, öva, utbilda, öva och vi behöver naturligtvis ha en, ett standardiserat förfarande, det som Uddas var inne på, ledning och samverkan, system för hur vi hanterar de här stora händelserna som alla kan prata med varandra och inte prata förbi varandra. Och det som du efterlyste, Jakob, det här med, med ja, övning på kommunal nivå och bidrag till kommuner. MSB har redan eh, det uppdraget att ge bidrag vid, 300 miljoner om året till den kommunala nivån. I det ingår också att man ska följa upp genom övningsverksamhet och ge stöd till övningsverksamhet. Och de som inte övar, varför gör de inte det då när de har de här möjligheterna och du står där med pengarna och kunskapen? Oh, det tar tid och, och det behöver förberedas och, och, och det är klart att det kan också utsprida sig en viss övningströtthet, särskilt om man har knappa resurser och hanterar eh, större eller mindre händelser skarpt i vardagen. Så att det här måste man ju ha stor respekt för att tänka igenom hur man gör. Och jag tyckte också det var väldigt bra det som sades här att man behöver se igenom hur, var, var har man sina risker, man behöver inventera, var har man sina resurser eller brister på resurser. Och det har vi också ett regelsystem för. Eh, risk- och sårbarhetsanalyser ska göras i kommunerna och det är ett politiskt ansvar att se till att det tas fram för, för den datperiod som kommer. Och här är jätteviktigt att det finns en dialog då med, med eh, erfarna krishanterare kanske från räddningstjänst och den politiska nivån man är överens om vad är det man behöver satt på i, i kommunen för att riskbilden ser ut på det här sättet och sen är det naturligtvis också viktigt att, att, att se att det finns situationer som är så oerhört stora att den kommunala eh, nivån klarar inte av detta. Det är därför vi har ett system med länsstyrelser som kan gå in, och förstärka, stötta i samordningen eller på högre nivå då MSB har till exempel förstärkningsresurser som man kan eh, avropa och bidra med och vi är också kontaktpunkt så att man kan använda sig av världlandsstöd har vi pratat mycket om host nation support och så vidare och det var ju ett exempel i skogsbranden när vi avropade stöd ifrån. Eh, EUs civilskyddsmekanism, som är jättesvårt att sen ta emot och implementera och få in i vårt system, för vi har en, ett system då för ledning och samordning. Som inte kanske italienare och fransmän förstår sig på. Hur utvecklar vi det? det, är det är stora alltså, utmaningar. Ja, så det är alltså inte bara på kommunal nivå. Vi behöver, öva, vi behöver också över på internationell ja. nivå. Det jag, vill säga. jag ska släppa in Daniel och Stig och Jakob väldigt kort. För jag är dags för mig att av. Så Daniel du får en slutreplik. Tack så mycket Helena Lindberg. Eh, kopplat till det så just nu är det en känslig period. Där många kommuner byter ledning. Och då finns det en ytterlig tillfälle att faktiskt snabbt sätta in insatser. För att få igång. Det här beredskapstänket från nya ledarna som tar vid. För det är inte alltid det försöker över från tidigare majoriteter eller, eller avgående politiker. Och sen tänker jag på hur man ska tänka småskalighet i framtiden. Vi, vi är väldigt sårbara utifrån den storskalighet vi har byggt Sverige på. Eh, och systemtänket som finns. Och det, det, det kan nog vara läge att fundera igenom det. Och inte minst hur vi på landsbygden ska klara framtidens möjlighet, möjliga utmaningar för att lyckas bättre. Mm. Stig Henriksson. Jag är bara tre saker. Vi, vi får de här bidragen. Vi har en halvtidsberedskapssamordnare i vår kommun. Vi övar. Eh, vi gör risk- och sårbarhetsanalyser och, och det är allt gott och väl. Eh, men den andra punkten som jag tycker vi aldrig pratar om det är att skapa en kultur. Eh, och jag skulle vilja säga en resultatorienterad kultur. För då blir inte regelverket liksom... Det är viktiga att hålla sig till, utan regelverket är en hjälp för att lösa problemen. Att man får in det i vardagen, då har man det även i en kris. Det är inte så att då, det kan, den egenskapen kan vi plocka fram när det blir kris. Det måste ju finnas där liksom hela tiden. Eh, och, och det tredje är ju att det är sällan hela nationen drabbas. Och numera finns det också lagstöd för att kommuner kan hjälpa varandra. Och ja, men det här fungerar väldigt ofta väldigt bra i vardagen, inte minst när det gäller det här som är... Oerhört kritiskt idag, just om Daniel är inne på med informationen. För alla människor ska ha all information helst innan det händer och först. Det är liksom utgångspunkten. Eh, och det kanske var väl att Facebook och Twitter och sånt lå låg nere under den här krisen i Uppsala. För det baner med ingen hjälp kan jag tala om, utan eh, snarare ett stort problem. För där sprids många sanningar med stora citationstecken, eh, som det tar mycket tid att bearbeta. Tack så mycket Stig. Ja. Eh, Jakob Dalunda du det sista ordet. Då ska jag lyfta fram behovet av att det ett nytt grepp kring livsmedelsförsörjningen. man tänker sig att det här hade varit en större katastrof som hade påverkat större del av landet och livsmedelsrasporter till och från Sverige eller en händelse av krig där man vill utsätta Sverige för någon form av blockad så är det ett problem att utvecklas till ett mer just-in-time-samhälle som är väldigt beroende av livsmedelsreveranser från, från omvärlden och historiskt sett när vi har lyft den här frågan så har vi som anklagats för att vara så att säga, protektionister som vill värna svenska bönder och det är liksom inte riktigt det det handlar om utan att vi måste tyvärr planera för att den här typen av katastrofer har en allt större eh, risk att det sker. Och då kommer du in lite grann också på det här med småskalighetskonceptet, så du och Daniel kan kanske prata ihop här sen mm. under pausen. Och med det mina vänner så är det här scenarioövningen slut. Den har varit lång. Jag hoppas att ni har fått ett och annat fundera på, att ni tar med ett och annat hem till era myndigheter, till era organisationer och till era kommuner. Tack så mycket Jakob Dahlunde, tack Daniel Bäckström och tack så mycket Stig Henriksson. Och vi återsamlas här klockan 15.40. Välkomna tillbaka då.